Bueno, e, gure artean gero eta ezagunago egiten ari diren jaki esotikuei buruzitxegin ari genuen gaur zuen tartean, duela urte batzuk aguakatea, mangoa edo te verdea, gure era iritsi ziren bezala orain, goji izeneko fruitua ari da modan jartzen edo kinoa, zereala. Belar jo dugu joera berri hauei buruz galdezka, mertetxe berriak. Donostiako sustrai belardendarekin gaude harremanetan, ainoa inigo arratxaldeon. Meik aixo arratxaldeon. Dua lurte batzuk teberdea bezala orain, zuenean zeintzu dira modan jarri diren eh, jaki eksotikoak, arrakasta gehien dutenak? Una, arrakasta gehien dakanoin azkenaldi gogia da, fruitua, Tibeti, tibeteko fruitua da, eta bueno... Ba, geien bat bueno, gojia, akai ere bai, akai fruitua, amazonari datorren fruitua. Ta da, hauek pixka geienba da antioxidatzele bezela, eta energetiko bezela, ta jendarein bat horren bila datortzan da zehaz zure zumendu hortikan eta hortaz galdezka datoz Nolako fruta da gojia azate baterako? Ba, da fruitu txiki bat, hola gorria, korriska. Akaia ere bai. Eta bueno, hartzen, hartu daitezke, olas, eh, ba fruitua le orra, ba paxiak, mai bezala, edo zumo amaitare, edo konprimidoetan, edo eta bera jan besterik gabe hori ezta dain egiten. Bueno, gehiematu olas saltzen da, eh? Ola fruitu bezala jateko. Hombre, eh, askotze potenteago edo kontzentratuago da ba zumo moduan hartzen badegu edo konprimidotan. Mhm. Mm zer da garestia? Ba, bueno, ba orden Hilo lagu dena didez, ama euro, ama boste euro edo... Ez da ere oso garezti, eh? Gero ja, komprimidotan edo zumotan, ba, pixka gareztiogatatzen da, eh? <gülüyor> e, joera bat hori izan daiteke ezta superfruitu edo deitzen zaien hoiena, eh, ba, gogia bezala edo eh, akai alpatu duzun bezala. Aledunen artean, agian ego Ameriketako kinoa izan daiteke orain eh, arrakasta izaten ari dena? Bai aspalditz gaia konsumitzen damen quinoa eh peru peruko zedealba da proteinetan oso oso aberatsa oso digestiboa geroazka ba gainuntzeko zedeala baina mineral gehiyo ba hori kalzioa batez ere eta bai egia da azkenaldian ba jende gehiago ere datorrela eske eh Bai, esate baterako, eta eta hori nola jaten da, ba, arrozaren ordez edo pastaren ordez edo... Bai, hori jaten da, da, zereal bat, arroza zelako zereal bat, eta berdin-berdin egiten da, eh? arrozatxuri bezala egiten da, ogen minutu egozten, urarekin eta oso goxua da, bedesia, gero ja behin oitutzen zenean oso oso ona. Zuk zergatik uste duzu produktu ekarrakazta dutela, zuenera, joaten direnak galdezka, e, nutrizio gaitasuna edo balio horren atik, edo bestela entzun dutelako, modak izaten direlako, helikagaien? Ba, enik uste modak izaten direla, eh? horrein nadibiez oso mozan jarri dira, bat ez zere kokia, e, eta pixka jendea adator, ba hori, entzundurako ba, oso oso antioksidatza elea dela, balore nutritibo handia dakela, oso energetikoa, sistema immunologikorako ere oso ona, hori da ba, defensa kiegotzeko. Eh, da ere ba, hori, ba, pasatu ondoren, bueno, antioxidatzaile oso antioxido antioxidatzailea ba bueno, ba hori, ba, ba kanzerra pasatu ondoren, ba ona bala, fiskal da zetu zellula bergeneratzeko edo Eh, bueno, hori ya ezago frogatua, baina bueno, jendea bizka bat ere urtikan, ez? Bai, balore nutzio nutritiboarengatik eta baita ere, ba, hori sistema immunologikorako eta antioxidatzaile gehia. Bizka bat ere jende biatsinduna edo. Bai, bueno, aitzatu dituen noitan punta-puntakua momentu kontan izan oleitzakea, akaia, akaia. Bai. lehen Bai. Len esan dena, ba, antioxidatzailea ikeragarria dela eta. Hau ego Ameriketatik, hango uh -huh. baso tropicaletatik. Eta baina bueno, historia guztia guztie beti berdinak gertatu zaigo histori guztin, eh? Erromatarra Gaztaina ekarri zuen eta orduan iritzu izan bueno ikeragarrizko soluzilua, eh? Hemengo goziantzako ta eta oin berdin, kibile etorri zanean oraindala 50 40 bat urte, ba tankeratxu eh bueno, bai, et, eta eta orain landatu egiten da baserriak asko tankilea, eh? Bai, eta eta, eta belaunaldi berrintzako ba betiko fruta bat da, ezta? eta bueno ba, hauekin ere berdina gertatuko da baina, uh -huh. bueno hor ni gasteko gauza bat esan nahi nuke eta da negozio badia fruta hauek eta gauza berria hauek e, bueno ba gizartean eskaera bati erantzuteko ekartzen dieenak baino nei ez desaidetela esan liberde jama boste euroan saltze bali hau da kiloa 60 euroan bali mabedo ez da laporreta ezin da esan merkia dala edoneki zen denda dakan honek isan du bezela 60 e, euro kiloa pasatzen dan zer bate eh, Oso da gareztia Bara, ikizu, meharketa gareztia oso kontzeptu erratibuak dira Bai, eta da, beste, subjetibuak, baina Oso batzokin alderatuta, eta bai Baila zabutzen zenituen zuk edo kinoa Gehien bat kinoa, beste dauna ipamenez bai Baina pixka bat, ba, nik uste da beti zerbait berria behar dugunaren e, zalantza hori ez eta gehien bat ba, oso urrutiko janaria direla e, distributzaileak behar dira bidean e, transporte izugarria behar dute orduan behar enmerke edo prezio bajukoak ezin dira inundik inora mm -hmm. izan ez? E, gehien bat bueno, izango ditu bere e, balore ba, antiosidatzaileak eta benetako indarra izango du eta proteinak eta bar baina e, ez da gehien denburakin bagianan bertan e, ekoizteen edo landatzen ezagutuko ditugu Baina nik uste da momentu a momentuko e, balore eman bertzaiela eta ez inungo gautza miragarriak direla esin istu, inundikan inora ere e,